Поки тут Дамблдор, каменю нічого не загрожує. Нема жодних доказів, що Снейп довідався, як пройти повз Флафі. Йому вже якось мало не відгризли ногу, тож тепер він не стане ризикувати. І швидше Невіл гратиме у квідич за збірну Англії, ніж Гегрід підведе Дамблдора. Гаррі кивнув головою. Але й далі не міг позбутися відчуття, що він забув щось зробити, і то дуже важливе. Коли намагався пояснити це, Герміона сказала, «Це все через іспити». Учора вночі я прокинулася і переглянула майже половину своїх конспектів із трансфігурації, поки згадала, що ми вже склали цей іспит». Гаррі одначе був певен, що його неспокій аж ніяк не пов'язаний з навчанням. Раптом він побачив сову, що летіла в яскраво синьому небі в напрямку школи, затиснувши в дзьобі записку. Гегрід був єдиний, хто присилав йому коли-небудь листи. Гегріт ніколи б не зрадив Дамблдора. Гегрід «Нікому б не розповів, як пройти по флафі. Він би ніколи!» Але раптом Гаррі зірвався на ноги. «Ти куди?» – сонно обізвався Рон. «Я щойно подумав про одну річ», – сказав поблідлий Гаррі. «Треба негайно піти до Геґріда. «Чому?» Допитувалася захекана Герміона, намагаючись не відставати. «Чи не здається тобі трохи дивним?» – відповів Гаррі, видираючись на вкритий травою пагорб, «що Гекрід найбільше у світі мріяв про дракончика. І тут раптом у якогось чужинця виявляється в кишені яйце». Хіба люди так часто ходять із драконовими яйцями, якщо це заборонено чарівничим законом? Їм ще пощастило, що вони натрапили на Гегріда, правда? Як я раніше не здогадався? А що ти задумав тепер? – поцікавився Рон, але Гаррі, біжучи до лісу, не відповів. Гегрід сидів у кріслі біля своєї хатини. Підкотивши штани і рукави сорочки, він лущив над великою мискою горох. «Здоровенькі були», – сказав він, усміхаючись. «І спитися скінчили? Може, є час чогось випити?» «На чом би ні?» – почав Буврон, але Гаррі урвав його. «Ні-ні, ми поспішаємо!» «Гегріде, я хочу тебе дещо запитати!» «Пам'ятаєш той вечір, коли ти виграв Норберта? Яким був той незнайомець, з котрим ти грав у карти?» «Не пам'ятаю», – недбало відказав Гегріт. «Він все не скидав свого плаща». Побачивши, що дітлахів це приголомшило, Гегріт здивувався. «Тут нема нічого дивного, бо в голові кабана». «Ну, це так називається той шинок у селі, повно химерної публіки. Може, то був якийсь торгівець oh. з драконами, чому б і ні? Я себе навіть не видів його обличчя, воно було вкрите каптором». Гаррі присів біля миски з горохом. «Гегріде, про що ти з ним розмовляв? Чи згадував про Гогворц?» «Може бути» відповів Гегріт, сілкуючись пригадати. «Ага, він запитав себе, що я роблю. Тож я сказав, що працюю тут ключником. Він ще питав, які тут водяться звірі, і я розповів йому. А тоді Си сказав, що завжди мріяв мати дракончика. А тоді... Я добре не пам'ятаю, бо він постійно підливав мені до келиха, Зачекайте, зачекайте. Ага, тоді він признався, що має драконяче яйце, і його можна розіграти в карти. Але він хотів бути певен, що я дам собі раду з тим дракончиком, бо не хотів, аби з ним щось сталося.